Olete jälle kuulamas raadiosaadet sarjast Valguse ja Varju kus siis käsitleme loomulike teemasid, üleloomulike teemasid sellises võtmes, mis on natukene julgem kui muidu tavapäraselt kombeks on. Aga täna siin minu vastas on Annes Vanaküla, mina olen Martin. Ja Annes, sa mõtlesid, et tutvustad kohe inimestele suve kokku tuleku aegu võimalusi. Ja ma pean ikkagi noh, kordama üle, et suvine kokukas. toimub meil 14, 15, 16 juuli. See on siis selline ilus nädala vahetus, kus me räägime teooriat. Sööme maitsvaid toite, sest meil kokku on hea. ja noh, kõik on kiitnud seda. Et no, kahjuks mul ei ole teile seal anda nüüd tõebimiskohti. Võibolla mõni üksikerand saab teha, aga see tähendab seda, et telkidest tuleb tulla. Noh, pesta saab saunas. Metsud on ka meil olemas, kohe mitu tükki korralikud. No mitte vesikloset ikka välja ei ka. Aga kui keegi kangesti tahab, siis ma ei ole mul ka ehitatud ka vesikloset, nii et võib ka seal käia, kui kellegil noh, on mingi selline väike kiiks ja noh, võib-olla ei taha olla öö, nii et ka see on lahetatud. Ja, ja see lõbu läheb meil kõik maksma 70 eurot. Noh, kas see hind on kallis või ta noodav? Ma ei tea. Tegelikult odav võrreldes sellist tüüpi üritustega, kus sellist viisi söök on olemas. No, no. ma tean, et tavaliselt see on ikka selline. Kui me räägime 200. Tavaliselt on 200 olnud sellist, sellist tüüpi üritusi. Ma, ma, ma ar kuulisest... ar arvestan sellega, et me ei oleme arengumaagid, me ei, ei kuulu ühiskonda. Ei ole ahned. Ah? Ei ole nii ahned. Jah. No, vaata, mul meenub jälle see, et pealt nägi et Kui pealt nägi ja tegi saate minust see oli veel krooni aeg öeldi, et minu hind on 200 krooni issad kui kallis ma röövin inimesi milline kuradi röövel ma olen see oli mõni saade hiljem, kus rääkis mingist kristall ma ei tea, mingid krist, aura kuradi transformaatorid ja nende hind oli 4000 eesti krooni ja see oli õiglane hind nii et noh, noh Lisalt elu on selline ja, ja ma sain täna veel siin mõned tagasi teada, et mis see miinimum palk, kuidas kehtestatakse. Miinimum palk täna see päeva seisuga on, e, e, mist ongi, ta on võetud keskmisest 40%. E, Artikkel oli sellest, et nad tahavad teha miinimum palga keskmisest 50%. Nii et siid ma jõudsin järjeldusel, et, et e, keskmine palk On kuskil siis mitte 700, vaid 1400 veel millegi. Päris kõvan ikka Eesti keskmine palk küll, et maata ligemale 2000. Ja siis ma jõudsin järjeldusele, et kogukas maksab ühe inimese päeva töö keskmisi inimese isegi vähem. Meil on kolm päeva loengud, toitlustust, nii et tegelikult on see väga, väga odav. Aga jah, selleks, et seda väga-väga odavalt teha, ma tahan ikkagi, no, inimesi teada, kes tuleb, et no, ma ei saa teha siin nagu restoraani, et, et panen ulga toitu valmis, panen hea inna, et siis kui rahvasti tule, jäägid viska minema, et ma et töötan tegelikult küllaltki jäägivabalt. Ehk olen päriselt õkko, kuigi meil kõik räägivad õkkodest ja säästmisest ja resursside normaalsest kasutamisest. See, ma seda tegelikult ei näe ja noh, mina jälle nagu mõtlen, et ma siit süsteemis, nemad on head, mina olen paha, mina olen suur raskaja, nemad on hästi ökonoomsed, ma ei tea, mida nad siin koonel hoiavad kokku asi, mis ma näen, et nad tõstavad makse bensiinil ja CO2 ja see on nende, nende mingisugune ökosüsteem ja siis paluks jah, seda nagu, noh, Ikkagi, noh, ma hakkan varuma nädal aega enne või noh, poodides, ja hakkan seda tegema, et ikkagi hea oleks, kui nädal või kaks ette te kirjutate mulle, kas Facebook, et kes te tulete, saate ka ülekaandega maksta ja ülekanna on väga lihtne, lähete sellisel veebi lähele nagu vaimumaailm.ee, Ja, ja pankeregistreerige, siis sealt lõõb mul ette see, et minu panka arve, see on juba väga kaua aega ja võite ka sealt selle pangaarve arve pealt maksta ja mis siis ikka suvel näeme ja mis ma tahaks öelda, et, et lõpuks ma saan, vaata, ma olen kogu aeg üritanud mingid tabeleid või mingit kaarte teha ja kogu aeg see nagu muutub, aga nüüd ma lõpuks jõudsin murtsil läbi parasiitsüsteemist, ma jõudsin kirjutajani ja see ongi nüüd kirjutatabelit, on üks tabel, ma räägin täpselt, kus, mis punktid, kuidas, et ütleme, millised teisikud on, kuidas nad on paigutatud ja mul õnnestust lõpuks ja jõuda, sest et saadik. Oli, oli pärast siit süsteem kirjute erastanud, nii et tegelikult inimene ei pääsetki kirjustajani, isegi kui ta ka tahtis. Aga pole viga, sellase mul oli Jeesus ja ma suutsin Jeesusest lõpuks mööda minna ja sain nüüd otse kirjutajani. Ja teate, kui hea tunne see on, kui kirjutan, sest ma vastasin ühe asja, ma ei pea enam sõdima, ma ei pea enam vihkama. Ja tõete, kui väsitav see on, selleks, et mingit infot kätte saada, sa pead südima läbi süsteemi. See on raske tegelikult. Ja see öeldakse, ma olen paha. See on niimoodi, et mult võetakse kõik vara ära ja see öeldakse, miks see, nii, miks see on nii negatiivne olen. No kuidas sa saad olla negati mitte negatiivne, kui sul on kõik ära võetud ja on hunnik kohustusi. See ei ole võimalik positiivne olla, no lihtsalt ei ole võimalik negatiivne. No, aga kuna ma nüüd jõudsin sinna kirjuteeni, siis ma nagu tunnen, et ma ei pea enam võitlema. Aga ma arvan, et sellest me räägime parast poole võibolla pikemalt, aga ma annaks nüüd tegelikult sõnajärje martinile. Ma mõtlesin, et ma teen väike see sellise sissejuhatava osa, sellest, millest ma tahaksin see aasta suve kokku kokkutuletul siis rääkida, Ja selles väikeses sisse juhatuses, no, et kui keegi tunneb huvi, et talle see meeldib see teema käsitlus, siis ta võib kohale tulla. Nii visi. Ja millest ma taaks, nagu see suve kokku tulek rääkida, on siis see, et kui me võtame niimoodi, et mis tegelikult juhib nagu maailma. Et no, tavalise, tavaline selline üldtuntud traditsiooniline nagu läne filosofi ütleb, et meil on nagu kaks sammast. No üks on selline ratsionaalne, empiiriline, materiaalne, teaduslik maailm no, varasemalt on me võime seda öelda, et sinna maailma alla kuulub igasugune selline tervemõistuslik mõtlemine kus me räägime asjadest, mis on reaalselt olemas ei ole mingisuguseid abstraktsioone no abstraktsioonid võivad olla, aga ne peavad olema konkreetse kasuteguriga seotud Nii ja mis on see teine samas? Teine samas on siis religioon Religioon. Ja religioon siis annab meile väärtusruumi ja sellised, äh, äh, kuhu me pürgime, mingisugused kirjeldused kõige vägevamast, kõrgemast, äh, ideaalidest kindlasti ja, ja see religiooni, ehk siis vaimse ja maise võimu äh, vahekord on see, mis loob ühiskonna. No see on ütleme tavapärane kirjeldus, aga ma lisan sinna juurde kolmanda tahu ja ma väidan seda et maailmas ei ole mitte kaks hooba, ehk siis materiaalne, teaduslik, empiiriline maailm ja religioosne maailm, vaid on kolm hooba. Ja see kolmas hoob on miski, millel ei ole meie ühiskonnas antud ühtsed nimetust. Selle pärast, et selle kolmanda hoova vorm alati muutub, selle nimetus muutub. Ne, nende erinevad sellised mytoloogiat või käsitlused võivad nagu Pildis muutuda, aga sisuliselt me näeme, et on olemas mingi tüüpi muster, mis läbi ajalo alati kumab läbi ja mis tegelikult on kolmas jõud, mis juhib maailma ja ma hakkan sellest kolmandast jõust rääkima sellises perspektiivis nagu olid sedaknoistikud. Noh, me oleme kõik kuulnud, me oleme koolis käinud, et jah, et olib mingisugused varakristlikud voolud, mingisugused väiksed sektid, mingid sellised üh, usklikud, kes nagu ma ei tea, olid roh mingisugune paar tuhat aastat tagasi, et noh, et kuidas, kuidas gnostikud tegelikult tänapäeval ühiskonda mõjutavad, aga ma väidan, et see sama gnostikute mütoloogia, mitoloogiline maailmakäsitlus ja nende mõtte laad on see, mis tänapäeval tegelikult on loonud globaalse ühiskonna korralduse. Selle pärast, et läheme natukene gnostikute mütoloogiasse. Mis moodi, moodi nägi maailma gnostikud? Maailma nägi gnostikud kui hea ja kurja vahelise võitlusena, kus juures gnostikute vaenlase kuju lihtsustatud vormi, sellepärast, et ma võime minna gnostikute mütoloogias väga keeruliseks, aga ma tõen praegu väga lihtsustatud vormis. Oli temiurg. Kus üles tead, hästi uvitav on see, et iljuti üks kristlane, no kes ei teadnud mitte midagi, gnostikutest rääkis mulle uvitava nägemuse, kuidas ta tajus seda, et maailma valitseb lohe ja see lohe teeb lõvi mööirgamist ja et üksikud välja valitud saavad siit maailmast välja. Ja kui ta mulle sellest nagu rääkis ja maksi nagu mõtlema kurat, ma mõtlesin äkki, ta sai sinna kuna nägemusse. Ja kui ma uurisingi, mis moodi gnostikud tajuvad temiurgi, ehk siis maise maailma loojad, siis see tõepoolest oli lõvipeaga lohe. No üks sellistest vormidest. Nii et vaadake kui huvitav, nii et see sama väljaruum, see tähendus mis loob nägemusi osadele inimestele, isegi kristlastel. Gnostikud tegelikult, gnostikute ruum või see mõjusfäär ikkagi nagu mõjutab inimesi, nagu me näeme. Nii ja Mida agnostikud siis näevad on siis see, et kogu see maine maailm, mis on meie kehaline maailm, meie instinktide põhiline maailm, see maine ajastu, see maine, see materiaalne vorm on tegelikult loodud vanglaks jumalikule kõrgeimale olemusele ja mida me peame tegema on see, me peame vabanema füüsilise maailma itkeist, et pöörduda tagasi jumala poole. Kui gnostikute jaoks jumal on midagi muud kui kristlik jumal sellepärast gnostikud alavääristavad kristlikud jumalat sellepärast et millega kui me võtame ei lahti siis no, kristlik jumal tegelikult jehova loob maailma ada, loob maise maailma materiaalses vormis aga nende jaoks see jumal on väga alaväärne sellepärast et mitte ükski kõige vägevam ei looks maist maailma maine maailm On ike, see on vangla ja sellest tuleb vabaneda. Ja see, mis seob meid vaimse maailmaga, no kõik sellised inimlikud instinktid ja äh, selline äh, kehaline eksistents, see on see, millest tuleb vabaneda. Selle pärast, et küsime näiteks sellist asja, kuhu me nagu tänapäeval liigume, kas äh, kui mina olen Jumalaga üks, kas mina olen individuaalne olend? Ei. Ja täpselt sinna me maailmas praegu liigume, kus individuaalsus kaob, kui kas jumalas on seksuaalsust, kus nostikub põlgasid seksuaalsust väga tugevalt, seal on alati kui sa loed neid tekste, siis seal on väga suur põlgus seksuaalsuse suhtes. Seksuaalsus seal ei tohi olla, kas jumalal on sugu, jumalal ei ole sugu, kui inimene saab jumalaga üheks, siis sugu ei ole, ehk siis tuleviku maailmas tuleb sugu ära kaotada, sest see on miski, mis on temiurg, see see inimest maise maailma ja maise kehaga, ehk siis see protsess, mille alustasid ka nostikud, see protsess on tänapäeval siin samas, kus juures see ei alanud gnostikutest, gnostikutest ega lõppenud gnostikutega enne gnostikuid oli see olemas kus juures juudimüstitsismis müsteeri, ka juudi mingisugustes, müsteeriumi kultustes kui ma näiteks no, sellest vanast kabala vormidest me ei tea arvatavasti midagi aga kui ma võtan mingid uued vormid siis seal on täpselt see sama mõtlemine see tüüpiline gnostiiline mõtlemine on täiesti olemas see alusmuster vanas Egiptuses täiesti see sama mõtlemine olemas Nii et see gnostikute ajastu mõjutamine on midagi palju varemat, varasemat ja hilisemates vormides see sama mõtlemine liikus edasi äh, salaorganisaatsioonidesse. Selle pärast, et kuidas gnostik mõtleb? Gnostik näeb niimoodi, et ainult temal on mingisugune intiimne kontakt jumalaga ja temal on mingisugune teadmine tõest või maailma nägemusest mitte, mitte kellegi teisele ei saa seda olla sest vaata teadusmaailm opereerib niimoodi et kui meil on argumentatsioon, empiiriline tõendusmaterjal siis kõik saavad teadmise oma no, teadmise osaliseks religioon opereerib niimoodi et meil on väärtussüsteem dogma mingisugune pühakiri ja kõik peavad olemas no, saama sellest aru ja see on kõigile ja ajalooliselt on olnud See asi teistmoodi, aga valdavalt religioon ja teadus on üsnagi egalitaarsed. Gnostik näeb maailma hoopis teistmoodi. Gnostik näeb niimoodi, et on ainult üksikud inimesed, üksik inimkrupp, kellel on sisse pääs müsteeriumile, kes jagavad müsteeriumit. Ja need, kes jagavad müsteeriumit, nendel on õigus määrata maailma. Selle pärast, et nendel on mingi teadmine, mitte, mida mitte kellelgil teisel ei ole. Ja see pärast on gnostikutel hoopis teistsugune moraal kui inimesel. Kui tavalinimese moraal on midagi no, sellist vastastikusust, et mina teen sulle, sina teeb mulle, siis gnostiku moraal on nii selline. Kui mina olen kõrgema poolt välja valitud, siis kõik, mis mina teen on õige. Selle pärast, et mina olengi kõrgema jõu tahe. Kui see on sismi üks avaldusmise vorm on okultism, mis on äh, hästi tahtekeskne. Ja kui juures mina jõudsin järjeldusele, et kõik okultistid on tegelikult mõlakad. Kui ma võtan üks kõik, mis raamatu okultismist, ja nad võivad rääkida sellest tahtest, nad võivad rääkida nendest rituaalidest, aga nad järgivad täpselt seda sama kuramuse mustrit mustrit, sellepärast, et nad otsivad ikkagi seda kõige vägevamat jõudu, kes neid, kes neid läbistaks või siis kui nad täidavad enda tahet, nad tegelikult ei täida enda tahet või nad põlastavad seda sama füüsilise maailma eksistentsi nad üritavad samamoodi, isegi see Alistair Crowley oli ilge pervert sellepärast nad üritavad hävitada sugu, nad üritavad hävitada seda juures seksuaalsuse hävitamine on üks gnostikute programmi osa ja vaata, seksuaalsust ei pea hävitama läbi askeesi sa ei pea muutma inimest aaseksuaalseks Aga sa võid seksuaalsuse hävitada läbi selle, et sa kaotad selle tähenduse. Näiteks niimoodi, et ah, see on lihtsalt nauding, see on lihtsalt edonism, et seal ei ole nagu sügavamat tähendust. See on mingi uvitav kummaline mentaliteet, mis inimestel on, et just kui et seksuaalsetel märkidel või käitumisel või seksuaalsetel eelistustel, et seal ei ole mitte mingi tähendus, see on lihtsalt miski, mis on, millele tuleb kas A, järele anda või B, tuleb noh, seda käsitleda patuna ja minna askeesideed. Need mõlemad on perversuse vormid. Selle pärast, et temiurg ja kõrgem jumalik olend on mõlemad knostitsismi narratiivi osad. Sa kas oled ühte viisi pervert, sa annad järele kõigele või teist, vi teist viisi pervert, kus sa tegelikult no, lõikad ennast ära maisest eksistentsist selleks, et olla jumala maailma osa. Nii. Ja vaata, kõik need kuramuse okultistid Nii et ma ütlen ausalt, maailmas ei ole ühtegi normaalselt okultisti peale minu, kõik nad on parajad perverdid, kes, kes tegelikult järgivad seda maailma korraldust, noh, mida mina väga ei soosi, aga noh nii et lugu on niimoodi kahjuks. Nii ja vata sellest ma hakkanki rääkima, kus juures gnostitsismi selline üks kõige kesksem idee on alati olnud hea ja kurja võitlus pimeduse ja valguse võitlus, just näiteks maniheismis on no väga tugev just see, et pimeduse ja valguse võist, võitlus. Ja vaata, inimesel on siis valida, kas ta valib valguse või pimeduse poole. Pimeduse poole peal on teemonid, ahnus patud, igasugune, no kõik need isiksuse omadused, mida me peame nagu negatiivseks. Ja siis no, valguse poole peal on kõik need voorused, see jumalikus, see eh, loomalikuse ületamine niivisi. Ja vaata, Ma mõtsin tükk aega, mis omadused peavad inimesel olema selleks, et ületada seda gnostikute programmi. Ja kusuris ma jõudsin järeldusele, et see ei ole üldse raske. Sest vaata, kogu maailm, nii gnostikute maailm, mis nagu süstib ennast igale poole sisse, on valguse pimeduse vaheline võitlus. Valgus on see, mis on ülene ja no, pimedus on see, mis on kehaline maine. Sealt tulevad no, kõik see inimese primitiivsed tungid. Kus juures isegi see transhumanism, kus me seome inimese ja tehnoloogia, see on gnoostikute programm, pärast, et see on kehalisuse ületamine. Kehalisus on temiurgi maailm ja temiurg on vangla ja see tuleb ületada. Nii et me näeme isegi seda, noh, transhumanism, me ei ole veel nagu kehal otseselt masinaga lülitanud kokku, aga see, et me elame ainult digitaalses keskkonnas ja me nagu sisuliselt inimese vaim digitaliseerub, mis on nagu protsess viimase 20 aasta jooksul toimunud nagu tohutult kiiresti. See on täpselt samamoodi programm, selle sellepärast, et me ületame sellega keha ja keha on patusus, keha on see kurjus, mis tuleb ühet ületada. Nii ja kui üles, Ma ei enne mõtlema mingi tehnikat, kuidas kurat olla üle sellest kronostikute programmist. Ja ma lähen nüüd, lähen nüüd sellisesse vaimsusesse nagu ma nimetan seda pimeduse ja valgusega mängimiseks. Sest vaata tavaline inimene, kus tema kasutab pimedust ja valgust. Kui mina olen teinud midagi sellist, mida ma häbenen, et ma olen teinud mingi pattu või no, mingisugust sellist. No vaata, meil on kõikidele asjad, mida me tegelikult häbeneme. Mis, mida me ei taha teistele näidata. me Meie nõrgad kohad, me tahame ikkagi näidata nagu sellisid, kus me nagu oleme tublid ja kus me oleme töökad ja kus me oleme uhked, väärikad ja nii edasi. Siis kõik need kohad, mis me, mida me ei taha teistele näidata, selle me katame pimedusega. Aga kui me oleme midagi teinud, midagi, no, kui me oleme väärikad olnud, näiteks kus, siis ma mäletan ühte tegelast, see oli niimoodi, kes käis sinu juures, Annesta, vist käis tööl. Ja, ja siis kohe, kui no, peale seda tema ka kokku sai, siis ta tuli rääkima, et tead, ma tegin nii palju tööd, oh, kurad, küll siin sai ikka tööd tehtud ja kogu aeg ta pidi teistele rääkima, et ohi, ma tegin seal tööd ja niimoodi kui kõik need päevad, mis ma siin olid, ikka tööd, tööd, töö, ta pidi seda teistele alati rääkima. Vaata, see on see asi, mida ma kutsun valgusega katmiseks, Ehk siis inimene kasutab pimedust ja valgust. Kuidas ta kasutab valgust? Ta näitab teistele. Kui äge ja uhked on ja pimedusega ta katab kõik selle, mis on, mida ta häbeneb, mida ta ei taha teistele näidata. Nii. Ja siis ma ei mõtlema, aga uvitav, mis siis, kui ma teen mingi teo, mida ma tahaks teistele näidata, aga ma katan selle opis pimedusega. Ehk siis ma teen ennast Ma teen tagasi hoidlikuks näiteks ma teen tööd, aga ma ei lähe eputama sellest või ma loom midagi ja ma ei pea seda teistele näitama Mis, mida ma siis ise endas looma hakkan ja vaata sealt mul tekis nagu selline, mul tekis kaks inimtüpaasi ja need kaks tüpaasi on need, mida tulevikus enam ei eksisteeri ja ma seletan need kaks inimudelit ära on olemas trickster Ja on olemas kuningas, kes on natukene arhetüüpe uurinud, need teavad, mis see on trikster ja mis see on kuningas. Trikster ja kuningas on kaks vastandlikku arhetüüpi. Kuningas on see, kes omab väge. Kuningas on see, kes on alati väärikas. Tema selgroog on alati sirge. Kes on trikster? Trikster on see, kes omab vabadust. Ehk Ta on mõjutamatu. Sa ei, ta, sa ei saa mitte kunagi lõksu meelitada. Trikster, noh, sellest on kirjutatud piki raamatud, mis asi see trikster on. Aga kui ma üritan kokku võtta, kes on trikster inimene? Trikster inimene on see, kelle motiivid ja eesmärgid ei ole aimatavad teistele. Mis tähendab seda, kui tava inimesel, ma saan teda käituma panna läbi selle, et noh, ma annan sulle miljon eurot ja sa tegema midagi, mis mina ütlen, aga triksterile sa ei saa mitte kunagi anda välistressursi ja loota, et hakkab niimoodi käituma, sellepärast, pärast trikster ei tegutse mitte kunagi välise ressursi nimel. Trikster on vaba välistest mõjutustest ja kuningas on see, kellel on vägi. Ja vaatan ümmaks mõtlema, mis siis, kui mina Teen mingi loon midagi, mida ma tahaks teistele näidata. Aga ma keeldun seda valguse kätte toomast. Ma katan selle pimedusega. Sellel hetkel ma looma ise endast riksterit. Sest ma loon, ma teen liigutusi maailmas, aga ma kaotan ära teiste heaks kiidu, Sest nad ei näe enam mind. Ma kaotan ära teiste hüved. Ma kaotan ära selle, et teised võiksid mulle nagu midagi no, vastutasuks teha. Ja vaata, kui ma oskan alati käituda niimoodi, et ma, mul on, mul on piisav tagasi hoidlikus, et kui ma midagi teen ja ma ei kata enda tegu alati valgusega, noh, nii nagu see näide, kus ma rääksin sellest inimesest, kes tööd tegi kogu aeg ja ta pidi kõikidele eputama, noh, ilmselge, kui ta teeb tööd, ja ta tahab teiste kiitus saada selle eest. Ja, aga see näitab seda, et sa oled välise maailma poolt mõjutatud. Trickster, ta paneb kinni välise mõju. Ja vaata, kui ma midagi loon, Ja ma keeldun seda valguse kätte toomast selleks, et teiste heaks kiitu võita, siis ma tekitanki triksteri sellepärast, et ma kaotan ära välise mõju. Ma teen asju ise enda nimel ja mitte kunagi, mitte mingi asja välise nimel. Ja nüüd kus juures teine pool on kuningas. Vaadake, meil on väga palju asju, mida me häbeneme ise endast. Terve ühiskond õpetab niimoodi, et kogu kõik kui ma, kogu meie elustiil on selline, et võibolla kodus üksi olles me julgeme olla ise, aga kui me läheme avalikus ette, siis me peame häbenema endal silma peast, kui me toome välja selle, kes me tegelikult oleme. Ja vaata selline inimene, kes alati häbeneb ise ennast, kes ei julge välja tuua enda mingi kiikse, enda veidrusi, enda nõmedaid asju, seda, kus ta on mingisuguse lollusega hakkama saanud. See inimene ei arenda mitte välja väge ja temast teise iialgi kuningat. Kuidas tekib kuningas? Kui meie kihk on alati, kui, me, kui meil on midagi, mida me tahame varjata, siis me katame selle pimedusega. Aga kui me toome selle valguse, valgusega teiste ette, siis jah, meil võib tekida konflikt teistega, aga me hakkame arendama väge. Selle pärast, et me muutume puhtaks, sest kui me ei häbene enam ise, enda, ise ennast, siis me saame olla väärikad nagu kuningas me saame kasutada sel kroogu. me ei pea enam maskitama ja vaata, need kaks lähenemise viisi maailmale kuningas ja trickster kus sa kasutad väge ja kus sul on vabadus Kui sul need on olemas siis ka vaim sind enam ei mõjuta need on kaks inimese, inimese tahku, mis peavad olemas olema kus üles mul endal ma seda et minul on trickster tugevam kui kuningas trickster mul täiesti see osa nagu töötab et noh, kui ma vaatan nagu visuaalis siis see nagu jookseb ja liigub ja mõllab et mul on vabadus täiesti okei, aga mul on väega probleem et mu see kuninga osa kui ma vaatan visuaalis, siis tal on nagu kilp aga ta varjab ennast sinna taha ta peaks oskama ka rünnata Eks siis ma saan kuidagi väge kasutada ainult enda kaitsmiseks, aga ma ei saa teisi inimesi rünnata või noh, ütleme, ma ei saa kuidagi ennast kehtestada, et mul on nagu selle, sellega väikesi probleem ja ma saan täiesti aru, ma olen rohk, noh, üsnagi privaatne inimene ja, ja ma kipun nagu ennast mõne koha pealt varjama, et, et see pärast ma saan aru, miks mul kuninga on nagu nõrgem, kus juures Suhtlesin ühe naisega, tema näiteks, tema oli vastupidi, kus juures on nagu väge rohkem, aga ta ei saan triksterist aru üldse, et ta, ta kus tema, tema käest ma elisin talle ja, ja aksingi nagu no, rääkima seda juttu, et las seletab mulle, mis, mis asi see no, väe kasutamine või kuningas on, kus ta ütles väga huvitavid märksõnu näiteks see, et kui sa kasutad väges ja puhastud, sest näiteks see, kui ma olen see, kes ma olen ja ma toon selle välja, siis mu elu hakkab puhastuma sellistest elementidest, mida mul ei ole vaja, Miks? Selle pärast, et ma toon ise ennast kohale ja kui ma toon ise enda kohale maailma, siis minu ellu tulevad need, mida mul on vaja, ja kaovad need, mida mul ei ole vaja, sellepärast, et mina olen nüüd kohal. Kuningas on kohale tulnud. Ehk siis väe kasutamine on see, kus ma õpin ise kohale tulema, et ma ei pea enam mängima kedagi teist, kolmandat või neljandat, vaid ma saan olla ise. Ehk siis. Ja isegi siis, kui ma tean, et alguses see on väga raske, ütleme, meil on alati soov ennast varjata ja enda nagu kiikse nagu pimedusega katta, aga kui me õpime niimoodi mängima, et me oskame olla tagasi ja me oskame mitte ennast eitada teiste ees, siis meile tekivad sisemine trickster ja kuningas ja need omadused tegelikult ületavad gnostikute vaimu kus eksisteerib ainult pimeduse ja valguse võitlus ja vaata, siis meil tekivad mõlema pooled nii pimedus kui ka valgus Eks. just ja vaata, see ongi nagu süke väike kokkuvõtte millest ma tahaksin suvel rääkida No seal proovin muidugi võibolla ma proovin seda rafineeritumalt teha ma proovin selle asja endale nagu välja kirjutada niimoodi, et see teema olekski teema, käsitlus oleks selgem, arusaadavam Ja, ja, moodi see ta siis, siis Keda uvitab see teema, tulge siis suve kokku tulekule. Aga ma annan nüüd sulle sõna, Annes. Täpselt pool saadet on läbi. Nii et, kui see oli lühik siis loeng võib olla väga, väga pikk. Nagu ma ütlen, tegelikult ma arvan, ma seda, mis ma teen, võib olla poolteist tundi või niimoodi. Et, et see ei ole päris niimoodi. Ma kunagi ja. tegin jah, mingit mingid nelja tunni siit loenguid. Praegu ma praegu enam ei taha. Prooviks nagu kokkuvõtlikumalt teha tõlge, siis võib-olla jah, võib-olla mõnele meeldib, et sa teed lähemalt, võib-olla mõnele ei meeldi ei, ma teen pärast, vaata, peale mõnda aega lihtsalt keegi ei viitsi seda lõppu enam jälgida, vajuvada ära, ära lihtsalt. see ongi selline väike häda nii, mis me siis räägime ma mõtlesin, et Et kui ma nüüd jälle kirjutas see Noh no nüüd on mul kontakt kirjutega olemas ja, ja millegi pärast ma näen nagu nüüd neid kristlasi ja nende Jeesust hoopis oh, teise pilgu läbi ja ma olen ise mõelnud, et mida need Noh, nad ikkagi hakkad põtlema nendest kristlastest, et nad kogu aeg muid kui jauravad, et Jeesus tuleb tagasi ja Jeesus tuleb tagasi ja ja tihti peale ma olen mõelnud, et aga kui see Jeesus tuleb, olnad ikka nii kindlad, et nad teda maha ei löö, võibolla nad löövata jälle risti ja, ja siis ma võtlesin, mis asja nemad jauravad. Ja kui ma nüüd hakkasingi vaatama, eh, nah, Ma nagu avastasin jälle uue elemendi, mida ma nimetan lainetuseks. Ja siis mul ei ju, siis mul ei järsku pähe. Teate, et maailm ei saa eksisteerida, kui pole hierarhiat. Ja vaata, see on jälle üks huvitav plaan, ma ei tea, kas klostikutel, seenel, kellel kuramusel, aga parasiitsüsteemil on üks väike plaan. Me kaotame ära hierarhiad. Kõik on võrdsed. Muidugi, kui ma läbi selle pilgu vaatan, siis kõik on võrdsed, ongi tegelikult pedede maailmas. Sest vaata, kui ma vaatan vaimselt lainetust, siis on niimoodi, no, nagu laine äri tõuseb ülemisele tasandile, jälle nulli voosa, siis alla pool. No, aga peded on nagu kummulib keeratud. Nad ei tõuse üles, ei tõu tõus alla. Nad küll lainetavad, aga nagu ühel tasapinnal. Ja siis ma sain ka aru, et tegelikult on see pedede maailm päris ohtlik maailm, kui me selle nagu omaks võtame. Me tegelikult sureme ära. Ja, ja sureme maiselt ära, sest jah, kus ma enne vist ei toon seda välja, see sama, mida ma näen kui nostikute maailmaga, see ongi see, mida sina oled siin kirjeldanud pedede maailma, maailmanast. Ma mõtlesin, et kuidagi peab ma magu... Pean sellest aru saama, et see, millest sa räägid, see pedede mm. maailm siin ja kus üles see sama, ma kahtlustan see sama gnostikute mudel tänapäeval ongi see, mis me näeme pedede maailmana ja vaata, see maine osa seksuaalsus näiteks, on ära see, see tuleb selle ära kaotada või siis, et ta peab olema moonutatud, sellepärast moonutamine on juba üks viis, kuidas seksuaalsust ära kaotada. No jah, vaadame päris seksuaalsust ei, no, me ei saa ära kaotada, sest lapseid ei tule, no. aga kui me moonutame kõik pededeks, siis need teevad kunstlikku viljastust. Nagu no, no, enam no, ei traditsiooniliselt esiksi mees on naine ja no, siis on kõike häpid ja õnnelikud. No. Ja, ja nüüd ma võib võibolla räägiski nagu lainetusest, ehk hierarhiast. Ja vaata, on alati nagu selline null punkt või null nivo, ehk arengutase. Ja vaata, nüüd ma vaadant, et looduse järgi on klassid ja parasiitsüsteemis on klassid. Ja ma ajatesin, et need on nagu nihkes ja ütleme selleks, et seda õiet, noh, ütleme, et selle kuidagi sünkrooni viia, siis võtame nagu inimese taimetasat, inimese loomalikus ja inimlikus ja ka jumalikus. Ja, ja ma tükka aega võtta siin, milleks on vaja kolme klassi? Võiks ju nagu olla üks, kõik on õnnelikud, aga see ei ole võimalik, siis on surm. Ja hakkameki nüüd käsitlema neid klasse. Kui ma olen teadud arengu Nii. siis ma vajan alati kõrgemat klassi. Miks ma vajan? Juhti. Juht on inimene kes on selle tee juba läbinud, mida mina hakkan läbima. Ja tead, ikkagi jalgratast ise leiutada on päris raske. Ja kui sa hakkad täitsa pimesi käima, sa komistad, teed palju vigu, teed kui hea, kui on keegi, kes on selle teel juba läbi käinud ja oskab sul midagi öelda, mis on vale, mis on õige. Tegelikult juhile mis saab toetuda. Ja vaata, loodusjärgi ongi, inimene on keskne olend, ehk tema inimlikus. Ja jumalik olend oleks siis nagu juht, et ma näengi nagu jumalik tasand, inimlik tasand ja loomadasant. Aga vaata, nüüd on küsimus, miks on vaja meist madalamaid olendeid? Ehk ma olen kesklassis, aga miks on vaja minust? Miks ma pean kontakteeruma endast madalamatega? Sest me saame aru, et kui me kontakteerume endast kõrgematega, me saame uut teadmist, me saame juhtnööra, juht võibolla parandab, aitab meil meie vigu parandada, et enda, endast kõrgemaga kontakteeruma nagu aru saada. Miks? Aga miks me vajame endast madalamatega kontakteerumist? Ja nüüd ma annan teile väga lihtsam vastuse. Selleks, et me ei muutuks mugavaks, laisaks, lõdevaks, sest madalamatel on alati üks hea omadus, alati üks hea omadus. Loomulikult inimestele süldse meelti ja ma olen seda ammu, ar ar ammu arusat, et madalam tahab alati kõrgemat tappa. On loomulikult ka erandeid, sest ma olen panud tähele, et Et alat on kiksug olendeid ja on tõesti mõningad üksikuid madalamaid olendid, kes ei taha kõrgemat tappa. Aga no ütleme valdamus enamus, ma võin raudselt tõelda 90%. Kuigi tegelikult ma olen mõelnud, et räägitakse, et see nihe on kuskil, see anomaal on viis, et ta võibolla isegi ole ka kümme. Aga no panem umbes niimoodi, et 90% inimesi anna endel võimalus, nemad löövad kõrgema maha. Ja me näeme, kuidas see levivad need, need programmid. Ho Robin Hood oli seal rõõvis rikkad ja jaotas vaestele ja riigikogu võtame rikkastelt, anname vaestele. No, see mudel toimub kogu aeg. Üle. No, kogu aeg igal pool Ja vaata, nüüd on see, et, et kui me kontakteerume endast madalamatega, siis ta taktiseerid meie veapuktid. Tegelikult madalab ei saa meid tappa, ta saab siis tappa, kui meil on viga, me oleme midagi unarusse jätnud, ta hoiab meid pinges, ta ei lase meil lõtva, muganduda, ta ei lase meil käest ära minna. Madalab on väga vajalik. Nii et ütleme niimoodi, inimene võngub, nagu, noh ütleme, ta peab võnguma vähemalt üks aste ülesse, üks aste alla. Ja kui ma olen näiteks loodus järgi, me oleme inimesed. Teate, et loodus järgi, me oleme inimesed. Ee, siis e, alamklass käitub kui loob. No, kuigi, noh, kui veel lõpuneaus olla, kas nad ikkagi ongi loobad. Ja siis kõrglas käituks nagu jubalik olet. Aga parasid süsteemil on kese täpselt üks al Nende kese on tegelikult loomadasaandil. Nii, see tähendab seda, et ühiskonnas on kõrglas juba inimene, inimlikus. Ja alamklais on taimelikus, taim. Ja niimoodi ta võngubki. Aga võnkumine ei pruugi olla ka amplitud. Ainult üks ülesse, vaid üks ka alla. Kui meil süsteemis on, nagu jumalik olen kõrklas, siis lähme kaks aastat ülesse. On kirjutaja. Kirjuta Ja tavaliselt see kaks aastat ülesse on meie taju piir. Nii et kui me elame looduses, siis meie taju piir asub kirjutada tasatis. Ma näen seda mudelit, ma saan nagu õhust infot, kuidas me toimime, kuidas mida teha. See on see inimkirjutaja. No, ütleme niimoodi, et inimkirjutaja oleks siis nagu kuuest level. Aga kui me läheme parasid süsteemi, siis inimkirjutajat ei ole. Muideks ma võin öelda, et. Kõrglasest üleval pool on ta määra, need määravad. Kirjutaja määrab meie elu, aga parasiitsüsteem ei näe kirjutajat. Need kui inimene on kristlane, ta on parasiitsüsteemis, ta ei näe kirjutat. Tema näeb ainult jumalik olendit ja vaata, nüüd onki vaja mingit tegelast, kes vahendab kirjutajat. Ja see tegelane ongi nagu Jeesus Ja, ja kuidas see Jeesus töötab? Sest äh, ma tõmbaks nüüd sellise ilusa väikse paraleelvormi. Vaadake, teenna ta on tegelikult antenn kirjutes. Näiteks ma sünnin inimesena, ma käitun kui inimesena. Mul tekivad inimkehad, mul tekivad omadused. Aga kes mängib selle antenniga, mis on kirjutes? Ja ühiskond ei suuda kirjutajat muuta. Ühiskondlik inimene, ta isegi näegi kirjutajat. Aga ühiskonnas me saame muuta seda mõju väänata kõveraks. Ja kuidas see väänamine käib? Väänamine käib väga lihtsalt. Väänamine on niimoodi, et me muudame tee ennaad. Ehk me võtame mingi. Kui ütleme, et DNA oleks nagu hästi suur pundar, noh, kus on hästi palju kontakte kirjutajaga. Ja kui me muudame DNA, siis ühe kontakti nagu tõstame teise kirjutesse. Noh näiteks, toome niiuks see näite, kapsas. No on suur probleem, et kapsal on need kapsussid. Tehti väike muudatus, patti kana geen, Kapsa taimegeeni sisse. Ja nüüd enam uskid ei söö. Aga mis juhtus? Nüüd see kapsas ei võta kogu informatsiooni kapsakirjutajast, vaid mingi lõik on liidetud kanakirjutajaga. Ja vaatake, nii on ka tegelikult see Jeesuse kuju. Ta on tegelikult vahemoodustis inimese ja kirjute vahel Ja nüüd parasit süsteem nagu lõikab neid juppe välja. Ja vaata, nüüd ma saan ka aru, et mida need kristlased ootavad. Need kristlased ootavad, et, et keegi muudaks seda vahel üli. Seda nad näevadki Jeesusena. Et Jeesus tuleb, päästab ja no, lunastab me patud. Ehk. Kui meil on mingisugune teen naa no, meie mälupangaga. Noh, vaidake, mälupangas on ju kirjas, et noh, me teod. Aga äkki nüüd tuleb see Jeesus, teeb kruti-pruti, lõikab selle ühenduse mälupangaga katki ja ühendab selle hoopis kuugi teise mälupangaga. Ja meil ongi tunne, et Jeesus lunastab me patud. Aga Kui meid ühendatakse teise mälupangaga, siis me hakkame ju kandma teiste patte ja teistsuguseid patte selle peale, vaiseks, et ei vaeseks seda ei tule. Nii et ühe sõnaga, kaks aastat ülesse, ja inimene, kui ta on ühiskonnas elab, ta ei näe inimkirjutatud, vaid ta näeb jumaliku tasandit muideks. See on väga huvitav. Kui mina võngu ka mingis mõttes, nad no, mitte 100%. Vaid jumalikult tasandil, siis mina peaksin ju ka nende jaoks jumal olema. Peaks tagu. Aga, millegi, aga süsteem teeb väga hästi, mille on õige jumal ja milline on vale jumal. Nii. Ja siis on tegelikult ka selle võnkumises kaks aastat poole. Nii et tegelikult mm, ka meil inimestel on olemas side taimetasandiga. Ja meie jooks on nüüd lapsed. Ta ei ole nagu alamklaiss. Ta, ei ole, ta on nagu lapsed ja, vaata, lapsi kasvatatakse, me loome. Aga mida meie ei näe, meie ei näe elementaale. Meie jaoks ei ole elementaalid olemas. Sest, vaata, meie arengupunkt on juba niivõrd kõrge, et me enam ei näe elementaale. Vaata, see on täpselt niimoodi. Vaata, meie inimestena, no, me ei näe lõpatud suuri asju. Näiteks universumid, me ei näe, ta on liiga suur. Ta meie taju piirist on väljas. Ja me ei näe näiteks poodilestasid. Nad on niivõrd päiksed. Nad on meie taju piirist väljas. Nii et tegelikult me näeme ikkagi, kui me vaatame seda lainetust, ehk põnkumine üles alla, siis me suudame tajuda ainult kaks aastat ülesse, kaks aastat alapoole. Aga me ei näe elementaale. Aga vaata, kui need ühiskond looma tasandil, siis tema täevad elementaale. Ja vaata, ühiskonna inimene, ta tajub anarkaanilise. Ja mõne ise ka hakkasin mõtlema, et, et minuks on nii imelik, et noh, mõni nõid räägib seal kivivaimuga, noh, okei, okay, ma saan aru. Mõni räägib autoga ja noh, kuidagi, kui ma viin ennast temaga samal laine pikkusel tõstan aastate alla pole, siis ma ka tajun. Aga kui ma elan ise oma elu, siis minu jaoks ei ole elavolend asjad. Ja siin ma saan ka aru, et tegelikult ühiskonnas nad ei kasvatagi enam inimesi või nad kasvatavad asju. Nii et ütleme parasiitsüsteemis, me kõnkume aste alla poole. Aga miks inimesed valivad alati parasiitsüsteemi? See on tegelikult. Aga lihtne, inimene tahab elada lihtsalt. See on jälle üks hoop, millega parasiitsüsteem peeb meile ärtust ära. Sest võtame nüüd teisikute pealt. Mitu teisikut peab taim selgeks saama, et tõusta looma tasandile. Ainult kolme. Ta peab oskama Kolme asja teha. Teha peab peab öö, oskama tööd teha. Töökus me oleme sellest rääkid. Noh, reaalselt inimesed selle asemal, et kui vaba aeg, nad jooma, chillima, nad ei hakka midagi looma, nad ei tee tööd. Siis nad pead hoolitsema. Okei, okay, kogu aeg taetakse kohustusi vähemaks võtta. keegi ta koostust võtta. Või siis see parameetri noh, ütleme koost, et tegema teise parameetriga, okay. nii kui sa oled teistsugune minust, kohe lööme noasel, nii et kui ma nagu selle mõõdu pealt vaatan, siis mõtlen vabandust, aga enamus ühiskonnast ei ole isegi loomad sisult, vaid nad on taimed, nii et öösõnaga, nad elavad taimelu see tegelikult süsteemis ei ole taimel kohta ja noh Ta võib olla küll laps, aga vaata, nüüd ma ütleks selle võnkumisele veel ühe väga huvita omaduse. Keskkoht määrab, kellel on õigused? Ühteme looduses on õigus keskklassil, kõrklassil alamklassil ja Neil on mingisugused õigused, noh, näiteks oma teritoriumil, ka alamklassil olendil on õigus oma teritoriumil, alamklassil on õigus parameetrile, ehk õigus seks partnerit leida, aga taimehingedel ei ole õigust, sest vaadake lapsed, kas lapsel on õigusi? Ei ole. Kas sellel väiksel peebil, kui ta sünnib, on tal õigusi? Ei ole. Jah, tal on küll vajadused, me täidame neid, aga tal ei ole õigusi. Ja vaata, nüüd on, me oleme väga huvitavas olukorras, kus õigused eksisteerivad tegelikult ainult sisult loomade, sisult inimeste ja sisult jumalikolandite pealt. Ja, vaata nüüd, kui see taimehing, kes peaks olema tegelikult õigusteta inimene. Ehk ütleme, et tava ühiskonnas õigusteta inimene peaks olema ori. Ja ma järsku, kui ma seda vaatasin, et orjanduslik kord oli tegelikult väga kõigi Noh, ma räägin, räägin kui lihtsalt kui kord. See, kuidas on keegi orjaks tehtud, ei ole enam kõigi asi. Sest ütleme niimoodi. Kui inimene oma sisult on taim, siis tegelikult ta peaks olla mori. Tal antakse lihtsalt söök ja teda kasutatakse mingiks asjaks. Tal ei ole ühtegi õigust. Storium me nimetame ja, õigustet olendiks, kes on kellegi omad. Vaata laps on ka mingis mõttes õigustet olend ja ta on tegelikult valemate omata. Ja vaata nüüd ongi tekint olukorda, miks süsteem ruurib. Sest need sisult taimed parasiitsüsteemis on nende õigused. Aga parasiitsüsteem ei anna ise õigusi. Kellelt need õigused siis ära võetakse? Ikkagi looduselt. Ja loomulikult mina, kui ma olen tegelikult. Noh, ma nimetan ennast ikkagi keskklassiolendiks, kui inimeseks. Sest ma tean, et ma elan looduse järgi keskklassis. Aga tegelikult. Kui ma nüüd ühiskonda läheksin, siis ma peaksin elama ju ühiskonnas juba kõrklassis Aga millegi pärast. Tahetakse kõik õiguselt ära võtta ja kandida kellegile teisele. Ja selge on see, et eks teid õigusi kanditakse. Ja vaata siit ma saingi aru, et, et me ei peagi, noh, me ei pea olema nõjad. Me ei pea öö, nägema vaimselt. Vaid need taimed, kes tahavad ülesse ronida, me tunneme ära, kes räägivad väga kõvasti inimõigustest. Mul on õigused, 99,9% on meil tegemist taimehingedega, kes peaksid rea normaalses ühiskonnas olema tegelikult orja klassis. Ehk nimetame seda ka põhjakiiks. Tegelikult õigused peaksid hakkama nendest pihta, kes on loomad. Ja nüüd ongi üks väga huvitav asi, kui ma vaatan parasit süsteemi, ta küll ise võngub või tema kespunkt on nagu loomatasandil. Aga on üks huvitav fenomen, ta ei näe taimetasandit. Näiteks, kui mina lähen taimetasandile, siis süsteemi näe mindena. Kui ma lähen loomatasandile, siis ta näeb. Muideks ma võin öelda, et tasandil eksisteerib see matsoalfade süsteem ja parasiitsüsteemis, siis nagu see kõrglas oleks siis see pedede maailma. Ja vaata, kui mina jõudsin nüüd keskklassi looduse järgi, siis ma olen nagu ühe pulga peal nagu mingis mõttes nende pededega, aga samas ma näen nagu mus on rohkem juppe kui nendel päris alfabedadel, nii et, aga aga kui ma hakkasin vaatama alfasid siis ma nägin, vaata ma võin näha inimestel võnkumist ütleb, kui inimene on arenev olen, siis ilusti see tema lainetusvõnkumine tal on nagu null punkt, läheb ülesse, läheb alla, läheb üles Ja seal võib olla anamaaliaid, et noh, võib olla läheb alla järsult, üleval on pikalt ja laugelt. Aga siis ma hakkasin ühte uvitavad mustrit nägema. Kui ma vaatan alfasid, siis nende võnkumine on nul punktist ainult ülesse. Ta ei lasku üldse ala, ala poole. Ja mida see võnkumine meile näitab? See võnkumine näitab meile seda, et kui me võnkume ülesse, siis peame läheb enda klassist... Kõrgemale sagedusele. No näiteks, kui mina olen inimene, siis ma olen nagu jumalikule tasandile, ma ammutan sealt midagi, ehk olen saavas pooles. Nüüd ma lähen võnku null alla poole võnkuun, siis ma lähen nagu alamklassi ja ma annan inimestele. Noh, vaata, kui ma teen vaimselt teooriid, ma olen oma ette, ma võnkun nagu lähen kuu külemistesse vääridesse, saan kirjutajalt informatsiooni, täida ära. Siis olen nagu null punkti, töötlen seda ja nüüd laskud on seda ja siin on nagu inimeste luuti informatsiooni. See on nagu võnkumine, see on nagu inimlik võnkumine. Aga alfad ainult võtavad. Nii et kui ma vaatan võnkumise pilti, siis ta ainult võtab, aga ta ei anna midagi. Ja tõesti kui ma neid vaatan, siis nemad ainult tarbivad. No nagu ei annagi midagi, kuigi nad räägivad, et nad suured andjad, aga tegelikult nad reaalselt ei anna. Ja siis ma avastasin, et need paafi emandad täpselt samamoodi põnguvad. Ja siis, kui ma jälle meenutasin seda skeemi lilitite ja jummit, et lilit on nagu jummi otsa, et istutatud, siis tegelikult alfa ei ole ka mitte midagi muud kui mees, kes on istutatud asjaliku mehe kukile. Ja vaatan tänu sellele, et ta saabki tarbida, kui keegi teine peab andma ehk kiirgama. Ja siit ma sain ka aru, et, et nüüd ma sain mudeli kätte, kuidas on näha, kas inimene on parasiit või mitte. Noh, ei pruugi olla nüüd oma olemuselt parasiit, aga kui inimene ikkagi kõngub ainult ülesse poole nullivood, siis ta on üks fucking parasiit ja kõik. Ja kahjuks need alfad. Ja kui ma vaatan selles valgusest neid alfasid, sori, aga kui ta midagi ei annagi, aga ei olegi mõte, asja ajada, siis ta ainult võtab, anab lubaduse ja jookseb minema. Ja siis, noh, loomulikult naistega on samamoodi. On ka mõned naised, kes, kes tegelikult ainult tarbivad. Ja Tüüdma sanki pildi kätte. Täitsa pildiliselt on näha, kes on normaalne inimene ja kes on lihtsalt tarbija. No, loomulikult häda on, kui ma neid pedesid hakkasin vaatama, siis nemad ei võnku ülessega alla, nad võnkuvad nagu tasapinaliselt. Aga pff, no, ta nagu ei isegi võtagi ja ta isegi nagu ei annagi. Kuigi tegelikult ta nagu ühiskonnas nagu kandib asju üheskost teise, et ta, ta kuidagi lihtsalt No, saab midagi tõsta endale või vahetada. Ta töötab kuidagi teist moodi. Ja äh, ah, jah, nüüd võib nüüd võibolla lõpetuseks, mis ma tahan öelda, et, et vata, kui ma siin Nõmme alguses teatasin röömsalt, et ma ei pea enam vihkama, siis ma avastasin, et et ma ennem võitlesin nende padakonnadega. Need on need haigeks tegi ja Lolliks tegi ja vaeseks tegi ja arvatavasti need on ületatud ja nüüd ma hakkan tegelema inimese pahedega ja neid on seitse ja esimene pahe, mis inimesel on, on mul juba selgeks tehtud ja esimene pahe on võimupööramise programm ja see pahe töötab väga lihtsalt häirib mind, tavaliselt on see rohkem nagu naisterida, et noh, mehi on vähem, nais on protsentiliselt rohkem ja noh, seda pahet levib väga palju ja see onki, kus naine tegelikult tahab mingi jobu mehe istutada asjaliku mehe Kukile. See ei toimu mitte ainult ka mehe ja naise soovete, see toimub ka isegi ema ja poja suhtes, näiteks kui emal on asjalik poeg, siis ta hakkab igasuguseid muid jobusid talle pähe istutama, umbes need viisakas poist tee nii nagu see tahab ja põhjus, miks ta seda teeb, on väga lihtsam, sa ei saa käskida endast kõrgemat, aga kui sa istutad jobu kõrgemale mehele pähe, siis sa saad seda jõbu käskida ja see jõbu käsib seda kõrgemat meest. Ja sealt see kogu alfade süsteem on tekkin. Nii et iga alfa taga on istutaja naine, kes on võimaldanud ta päris mehele pähe istutada. Ja kahjuks alfa teenib ikkagi emandat. Ja emanda kaudu lüpsab süsteem. Aga noh, Nendest asjadest ma räägin pikemalt suvisel kokkukal, sest see on eelviimane saade. Meil tuleb B1 saade ja, ja meil on seal suvisel kokukal aega pikalt. Siis ma saan teile teha skeemid, tonned kuu Ma seletan teile täpselt lahti, kust midagi tuleb, nii et see oleks noh, ütleme, kui te tahate, noh, asja nagu tõsisivalt selgeks saada ja esitada küsimusi, võtta Nõmmeradius on see halb asja, et ma räägin ja mõnel inimesel võib küsimust tekida, ta ei saa küsida, ma ei saa ka enda laadi muuta, et noh, võib täpsustab midagi muud, siis sellel suvi äh, äh, kokukal on hea, te saate küsida, kui mingi asja paru samatuks või paluda, et ma veel midagi täpsemalt üle räägiks, et noh, võib-olla ma mingit liiga vähe puudutan, võib-olla mingit asja jälle liiga palju johun, kõige ma ei usa, et ma midagi liiga palju jahul. ma arvan, et pigem puudujab ja siis saab see, nagu, noh, ma saan need asjad teile parem nii selgeks teha, sest vaata, Väga raske on õpetada, kui mõningad asjad on nadikuduseb ja isegi minul kõpetel on raske. Vaata, kui inimene nagu mõistab paremini, mul tuleb endal ka jut paremini välja. Aga ma arvan, et vist tänaseks lõpetame ja järgmine peale seda on veel üks nõmme raadio. Ja siis meie, õigimine mina, lähen suve puhkusele kuni septembri kuuni. Selge see, nagu saime siin kuulatud sarjast valguse varju piirilt aega infot ja teabmisi, kas me oleme nüüd targemad? Kindlasti mitte, aga võib olla üks sammukene tõele lähemal. Kuulmiseni!